Välkomna till avsnitt nummer två av Plåt och Jag heter Emily Stål och med mig har jag... Mattias Mattsson. Du, idag ska vi prata om yrke och utbildning. Yes. Ett av de hetaste ämnena i, i våran bransch. Det är väl ganska hett, ja. Ja, för att eh, det saknas ganska många plåtslagare. Det är väl väldigt mycket diskussioner om varför det inte finns plåtslagare och varför man inte vill bli plåtslagare och det är väl helt sant. Mm. Men eh, vi har ju någonting som heter PVF mm. eh, och det, det är ju en organisation eller vad kallar man det som, som arbetar för lärlingar. Ja men precis det är ju en del av plåt- och väntföretagen. företagen. Eh, vi betalar ju en, in en branschavgift som medlemmar där mycket av pengarna går till eh, PVF som jobbar med just yrke- och utbildningsfrågor. Just det. Och PVF har väl, en, eller väl de har ju ett ställe i Katrineholm- mm. som, som har bra koll på det De har lärare och många lärlingar får passera genom det stället. Ja, men det är en jättebra branschskola. Har du varit där någon gång? Jag har tyvärr inte varit där själv- men jag har mycket positiva erfarenheter från mina- anställda och lärlingar som är där uppe titt och tätt. För de, är, de får lära sig mycket saker. och De är duktiga på att lära ut. Mm. Det är alltid kul att se hur killarna och tjejerna som är där uppe har växt när mm. de kommer tillbaka. Mm. För det är som att klippa navesträngen ifrån dem när de får lämna mamma och åka ut på ett internat några dagar. Ja, <laughs> precis. Nej men vad jag förstår så, så är ju det en del i, i deras utbildning. Att man är där en, två veckor per år, jag vet inte... Ja, stämmer. Mm. De är där uppe och sen är det likadant när de ska få sitt yrkesbevis så måste man åka upp och göra, jag vet inte hur man ska kalla det, SL-prov men det är ändå ett litet, ja, ett litet ett ett typ, slutprov. Ett, ett slutprov där mm. de ser att man kan saker och ting där man även har en teoribit, man sitter och pratar om, om saker och ting och det också gör ju så att killarna och tjejerna växer otroligt mycket och blir väldigt stolta när de kommer nerifrån. Ja, men verkligen. Jag har varit på besök där faktiskt för något år sedan Eh, jättefin verkstad eh, jätteengagerade medarbetare som, som jobbar där och verkligen brinner för att utbilda fler plåtslagare eh. Hur är det med PVF i övrigt uppe i Katrin Sitter alla där? eller Jag vet att det finns någon som heter Ternes Bergenäs men hon sitter inte i Katrin hon sitter väl i Stockholm va? Ja men precis, hon jobbar väl som eh, projektledare och eh, är en jätteduktig tjej. En drivande kraft eh, som styr upp, organiserar och anordnar olika event som lockar toppolitiker och olika beslutsfattare. Så jag är superimponerad av hennes jobb. Hon eh, åker väl även runt i Sverige med lite ambassadörer om inte jag är ett utcykla va? Ja men precis. De har väl som ambition att besöka eh, massa åtta och nionde klassare tror jag. Mm. Eh, gör hon. För att liksom sprida sprida Ordet om vårt yrke. Ja, men det är ju fantastiskt bra. Mm. Det är tur att PV finns med andra ord: och att våra branschavgifter går till vettiga saker. Ja, men verkligen. Det jag verkligen. tror det är ganska modernt faktiskt att göra på det sättet. Förut såg det inte till på riktigt samma sätt, utan då var ju allting förlagt till de olika orterna. Och, eh, ja, det är de sista åren som Katarina har de riktigt vuxit till sig och är mm. professionella. Ja. Eh, ja men förut kanske man mer gick som traditionell lärling och det tror jag inte förekommer på samma sätt nu. Eh, antingen så går man väl gymnasiet eller så går man en, en vuxenutbildning. Ja precis. Mm. Eh, jobbar ni mycket med vuxenutbildningar i Stockholms trakten, nu ser du ut Jo men där har det ploppat upp ganska många, eh, många sådana företag, privata företag som bedriver vuxenutbildningar. Eftersom vi har ju bara en gymnasieskola kvar nu i Stockholm. Så att jag tror att det kanske finns två eller tre företag som, som bedriver vuxenutbildningar. Så där har jag faktiskt tagit emot ett par stycken. men Det är, positivt för det är ju positivt. Man får inte glömma att det inte bara är ungdomar som kanske kan bli plåtslagare utan det finns faktiskt äldre också. Ja men så är det. Jag har precis tackat jag till att ta emot en 38-årig kvinna som vill byta liksom, riktning i livet. Så det känns jättespännande att få ta emot henne och se vad hon går för. Ja kul. Mm. Hur jobbar du själv då med, med lärlingar? Ja, men vi har alltid jobbat mycket med lärlingar. Mycket för att dels för att vi startade vårat plåslagare 2005. Det var inte så lätt att bara anställa en massa folk utan det blir ganska naturligt att ta emot lärlingar. Och det har fortsatt. Vi, vi tar alltid emot lärlingar. Vi har i snitt i alla fall ja, minst en, men två, ja. även två, tre stycken nästan varje år. Jag mm. tycker du att det fungerar bra. Det funkar jättebra, fast man måste liksom landa lite och förstå att ungdomarna. Alltså de är inte som kanske vi var när vi växte upp. Det är lite annat. Ja. Och man kanske vad ska man säga? Det är mycket telefon, det är mycket data, det är mycket konstiga fantasier och allt vad möjligt. Men ju mer de är med oss och ju mer de är med vuxna människor i en miljö där det faktiskt bedrivs arbete. Mm. Ju mer tar de ansvar, ju mer växer de. Och sen så är det ju en fördel med ungdomar. Du kan ju fostra dem. Alltså du kan ju mm. faktiskt påverka hur de ska tänka, hur de ska vara. Och det är tyvärr för jag det ligger på oss. Mm. Och det ska man inte vara rädd för. Så, så är det, jag vet inte, det har väl säkert du märkt av också när jag har tagit inläggning. Ja, men absolut. Det, det, är, det kräver ju ett, ett visst tålamod, ett visst arbete. Eh, någonting som jag tror är positivt numera är ju att eh, liksom de, de anställda de behandlar ju inte lärlingarna som smuts, som man kanske gjorde för 50-60 år sedan. Och det har ju säkert varit en, en orsak till varför man inte har valt ett hantverksyrke för att hur kul är att bli behandlad dåligt på sin arbetsplats? Nej, det, det är ju inget positivt. Det ska ju ingen bli. Nej. Eh, så är det. Nej, det var nog väldigt tuffa förhållanden förr i tiden. Men å andra sidan så har de ingenting att välja på. Utan det var Nej, det men eller inget. Det ju. Ja, men det ju. Idag har man ju otroligt mycket valmöjligheter. Du kan ju liksom, alltså jag, jag vet inte om jag skulle vilja vara 15-16 år och <här> välja idag. För det finns <här> så mycket att välja. Ja. Eh, så är det. Och det har ändrat sig faktiskt bara på 10-15 år. Ja, men har har 20 det. år i alla fall. Mm. Skulle Men, eh, så är det. men hur, hur går det till i Stockholmsområdet säga, när, när man ska få tag i en plåtslagare eller så vidare? Kommer, ringer, ringer de från eh, yrkesskolan och frågar om ni kan ta emot en lärling? Ja, eller? men det gör de. Eh, men det, det kommer ju inte ut så väldigt många. Jag tror att det nu bara går kanske max fem som, som utbildas i plåtslagare just nu. Oj, eh, hela Stockholmsrådet? Äh, alltså. Ja så det är jättetufft där uppe men sen så blir det ju det är på gymnasienivå. Eh, sen finns det ju de här privata aktörerna som eh, som utbildar mm. eh, lite vuxna äldre människor. Men, eh, så att, eh, ja, men det gäller ju att ha tät kontakt med, med de som bedriver utbildningarna för annars så är det ganska svårt. Ja, jag förstår det. Mm. Jag ser ju här i Göteborgs trakten så är det lite samma syndrom, men här har faktiskt poppat upp ett par stycken friskolor i gymnasiet som jag har i gymnasieutbildningen. Okay. Så det blir lite mer traditionellt lärlingssystem. Där, där har de elever som, som kommer ut redan i ettan, mm. där de väljer plåt ganska fort. Mm. Då är de ute på arbetsplatsen tre dagar i veckan och går i skolan och läser enbart teori två dagar i veckan och det gör okay. de i tre år. Mm. Det kan jag tycka är en liten fördel. Dessutom ja, men Det är ett åker... ganska smart upplägg. Ju. Ja, det är det. Och det görs ju ändå i samråd faktiskt med både facket, mm. med plåt- och väntföretagen mm. och ihop med PVF i Katrineholm. Mm. Så de får ju åka dit upp och, och vad ska man säga, göra små tentor, mm. kan man säga. Mm. som vi pratade om ett par veckor om året. Mm. Och det är, det är väldigt, väldigt positivt. Jag tycker det blir jättebra. Mm. Absolut, så det kommer ut lika mycket elever därifrån som det gör i den kommunala gymnasieskolan som, som finns. Ja. Jag, jag kan tycka att det är, lite sådär, det är lite halv det kan vara lite snårigt eh, Och hur man bäst ska ta emot en lärling. Man har ju en viss begränsning också i vilken typ av uppdrag man har. Alltså, vi gör inte allting inom plåtslageri. Nej. Det är ju faktiskt en bit för så var det ju inte riktigt förr, för för du är ju många plågsagie bedrev ju ventilationsverksamhet ja, och de precis. kanske till och med svetsar lite och ja, de gör allting då ledde man så allting så det det har ändrat sig otroligt mycket de sista åren. Mm. så är det så det kan ju vara nog så svårt. Ja men det är ju det. Och, det och det finns ju olika typer av material alla kanske inte vi jobbar ju väldigt mycket med stålplåt uppe i Stockholm. Eh, koppar inte jättemycket med aluminium men ändå är det ju viktigt att, att de som kommer som lärlingar liksom ska få lära sig alla delar inom plåtslagari. Så är det. det är, men där är återigen så tur att vi har Katarina för mm. där, där får de ju se alla bitar. Där har de ju zink, koppar, aluminium. Ja. Allting så de kan vara i kontakt och få lära sig mycket. Så att det, det, det är ju bra. Man mm. kanske ska återinföra som det fanns förr i tiden, gesällvandring. Där man får vandra runt på Just olika det. plåtslagerier mm. i hela Sverige. Ja. Det, det var ingen dum tanke. Nej, Nej men verkligen. För alla har ju verkligen, alltså jag utför ju olika typer av jobb också. Så det är en bra, du får driva det. Ja, då börjar med säljvärdning. Så kanske, det kanske kan bli så, man vet aldrig. Ja men eller hur. Ja. Therese Bergenes, har du träffat henne? Ja, jag har haft förmånen att träffa henne många gånger faktiskt. Mm. Dels för att vi har en anställd på företaget som är ambassadör. Mm. Så han är ju iväg ganska ofta faktiskt. Och en i veckan kan han vara nere i Malmö. Nästa vecka kan han vara upp i Luleå och så vidare. Han åker iväg rätt för det. Och då ringer alltid Therese till mig och frågar om det är okej. Okay. Mm. Så då blir det att man pratar lite grann om lärlingar och hur det ser ut. Så att jag har haft förmånen att träffa Teres flera gånger. Mm. För Therese jobbar ju på PVF som projektledare. Mm. Och hon... Hon håller i massa, massa saker liksom inom, inom plåtsloggari och eh, En sak är ju som hon sköter det: ett Instagram-konto. Vad jag förstår. Med just de här ambassadörerna, som då är lärlingar på olika företag. Och jag vet inte vad det är. Vad, vad får de göra liksom som, som ambassadörer? Är det, Åker de ut i olika skolor? Eller? Precis, de åker ut i olika skolor och så, de har fått utbildning av PVF. Hur man ska föra sig, hur man ska prata, hur man ska tala, hur mm. man ska ja, sagt, se ut. Alltså man får vara i ordning och reda. Eh, och hur man tilltalar ungdomar helt enkelt. Mm. Eh, jag vet att de flesta som är ambassadörer tycker det är kul. För det är ju som sagt, de är ju bara några år äldre än de som de träffar. Så de vet ju hur man ska kommunicera med dem. Och det som är nästan ännu roligare, för jag följer även i instagram kontot med dem när de är ute, eller när de så att säga Instagrammar. Mm. Det är ju att de, de är otroligt yrkestolta. Mm. De gör jättefina fina saker och det är ju som så att de som de träffar följer ju faktiskt dem på Instagram sen. Just det. Så där ser man vikten av hur viktigt det är att synas och finnas där. Och det kan jag förstå kanske den äldre generationen inte tycker att på Instagram? Nej, precis. Men det är den, den biten så funkar det jättebra och jättekul att se och jättekul att följa dem. Ja, Helt klart. Bli platslagare, va? heter yes. Instagram-kontot. Mm. Så är det. Men vad gör eh, PVF annars då? Ja, vad gör PVF annars? De är ju med och arrangerar SM i platslagare till exempel. Just det. Eh, som är en viktig, en viktig, vad ska man säga? För de som vill ha lite tävlingsnerver så är det ju en fantastisk möjlighet att faktiskt göra bra ifrån sig och kanske till och med vara med och vinna SM och Gör man det så har man liksom det med sig livet ut. Det är ju något du aldrig glömmer. Nej, och det. något som alltså finns kvar. Du står ju i historieboken. Man ja. var med i en SM-final. SM ja, för det är ganska stort. Och det är ju ganska välkänt över hela landet. Ja, om inte annat så blir det ju mer och mer. Mycket på grund av att PVF är duktiga på marknadsföring också med det. Ja. Och inte bara PVF utan alla, alla hantverk. Det är en ganska ja. stor grej. Det är inte bara när SM är plåtslagad i så är det inte bara det som görs utan ofta står de på något större där det är mer SM i allt det. möjligt liksom. det. Att, det, det är fantastiskt, jag var nere för två eller tre år sedan när de hade finalen i Malmö och det var ett otroligt event mm. eh, sån energi och många ungdomar och liksom man bara, Gud. Mm. Det, det, det var otroligt häftigt att se det här så att, eh, kommer det ungefär i närheten där man är eller om man vill åka en bit så alltså på riktigt ta med er, anställda anställd och gör en grej av det gör en liten happening, mm. kanske till och med kunder och visa liksom, det här det här är vad vi har att jobba med i framtiden Ja, då, Nej, men det är ju superkul Då finns det lite hopp för våra yrke roligt. som många kanske tror att det inte finns, men det finns det Vad finns det mer då? Förlusta som är. Ja, men det finns mycket att förlusta som är, tycker jag. Eh, vad gäller lärlingar, så kan du ju aldrig ta slut. Det är bara fantasin som sätter gränser. Liksom. Så att jag tycker väl mer eller mindre att alla som har plotslågerier och företag, allt från en gubbe till flera anställda, satsar på att ta emot en lärling. Ja. Alltså, det är våran framtid och det, vi kommer ju någon gång vilja kanske. Vi inte kanske inte jobba tills man är 100 år- utan man vill kanske ha någon som tar över. Och är det ingen som går och lär sig i det här yrket- så finns det ingen som kan ta över- så då blir det ju liksom, kört. Ja, Vad ska vi göra då? Vi så kommer det inte leva i 100 år. Nej, men så är det ju. Jag tror att det är jätteviktigt- att just våga ta emot lärlingar också. Och inse hur viktigt det faktiskt är. Ja. Och även likadant. Det börjar faktiskt hemma vid köksbordet- brukar jag säga. Ja. För man är så ungdomar är påverkade av sina föräldrar- mm. Så sitter man hemma vid köksbordet och, och, och säger att ens barn ska bli både läkare och jurister. Det är väl inget fel i det, men alla kan inte bli det. Nej. Eh, då finns det ju hantverksyrken. Ja. Man kan ju bli plåtslagare. Visst. Eller snickare eller vad som helst, men liksom vi vi vi tror slags... plåtslagare helst plåtslagare ja. Ja. det finns ju hur mycket jobb som helst. Ja det gör det, sen går ju det upp och ner med jobben med. givetvis, ja. men det finns jobb det är inget att snacka om, sen så är man en ungdom idag, vilket inte kanske var så förut men man kanske inte ska vara så rädd på att flytta på sig nej. det är inte så farligt att byta stad nej alltså, det, som sagt, det blir lite gesällvandring men det hade varit fantastiskt ja, att få, få, få ner någon från Stockholm till Göteborg och vice versa, det har varit fantastiskt bra eller någon från Jönköping och åka till Örebro eller vad som helst mm. liksom. ja, ja, men Jag, visst. på den vägen är det för det ska man ju veta att många plåtslagare har kontakter med både boenden och alla möjliga grejer. Det finns ja, ju visst. möjligheter, det vågar jag påstå. I Göteborg kanske, men bostadsbristen i Stockholm är. Han säkert hyss innan här måste. Nej, men det är faktiskt ett problem för det är många som söker sig utifrån landet. Det förekommer faktiskt, men det är svårt att erbjuda bostäder. Ja, jag har hört talas om någonting som heter Euroskills. Vad är det för något? Euroskills är ju SM fast gånger tusen. Ja. Det är ju alltså Europamesterskapen i hantverk. Och där är ja, man, man tävlar ungefär på samma sätt som SM fast man gör lite större grejer och man håller inte på i bara några timmar utan man håller på i tre dagar. Oj. Och utför arbeten som bedöms av en vad ska man kallar det jury, ja. några domare. Hur har det gått för Sverige i de tävlingarna? Ja, historiskt sett så har det gått jättebra. Vi har haft med både, det fanns något som heter World Skills för många år sedan. Där det gick otroligt bra. De var i Kanada och, mm. och, och var med på en stor tävling där. Eh, sen har det varit ett i några år. Och sen var vi varit med i Göteborg som hade EuroSkills för två år sedan. Då hade jag förmånen att vara med delaktig i det som domare och expert. Och en kille som heter Rickard som tävlade. Okay. Eh, och nu har vi ju förmånen, eller förmånen så här. Det är Alva som heter Alva Sälje och jobbar på Ergil Plåt här i Göteborg. Eh, ska vara med att tävla i de svenska landslagsfärgerna och åka ner till Budapest. Coolt. Ja, riktigt coolt. Det är ju 26-28 september. Eh, och jag vet att Alva går in till detta för 2000 procent. Så hon ja. tränar jättemycket. Så Daniel har låtit bygga upp en, en, vad som kallas, en träningsanläggning som hon ja. ligger och träna på ner i på deras verkstad. Och hon har även varit iväg i jag tror det Schweiz och Tyskland på träningsläger. Okej. Okay. vad får de göra? Vad, vad, liksom, är, är det liknande det man gör som slutprov? Eller är det, är det liknande som de tävlar i SM? Eller är det liksom gånger hundra? Är det mycket ja. mer avancerat? Det, det är som säga att det är lite schovv. Mm. Vi svenskar kan tycka att nästan att det är lite enkelt För vi vill ju dubbelfalsa allting mm. De gör ju inte det i Europa Nej. Det är mycket enkelfals Och det är, det, det är takerna lutar där nere. De är inte så flacka Nej, man så. Så det, Och den här tävlingen är ju mest för att Det ska synas och vara lite coolt Och fräckt och det ska, liksom, det ska se bra ut mm. Så fokuset ligger på Inte buckla, inte repa gör ah, okay. snygga lösningar, komplicerade lösningar ah. men okej, okay, utsätter du det här provet för ett extremt vattentryck så kanske inte det är något jag skulle ha på mitt tak men det är det som är grejen för du ser ändå om, om killarna och tjejerna som är med i detta är duktiga just det. eh, så är det, sen kan du inte göra de arbetena som ska utföras på de här få timmarna jag tror det rör sig om 18 timmar mm. och provet som var utebar det var liksom att göra en rundkupa en teckning alltså ah, okay. klän, det var jättemycket jobb och det var ju precis ju gick att hinna med det ah. för det får ju gå fort, just det provet i år eller provet av ja, det som kommer bli tävlingsmomentet i år är en liknande fast då ska det vara en liten fjällteckning på ena sidan det är en mm -hmm. randdal i någon och alltså det ska falsas ihop alltihop. Du kan inte stå där med en dubbelfastången helt enkelt. Plus Nej. att det finns faktiskt ingen i Europa som klarar av det för vi i Sverige är grymma på att hålla på dubbelfast allt. Ja, det är det. Ja, de fattar, starka nitarna. Ja, starka nitarna. Ja. De, de i Europa fattar inte varför vi håller på så. Så att det, det är olika, olika metoder men grund och botten tänket är samma. Men för du hade en anställd som tävlade i Euroskills yes, stämmer, ja, för två år sedan. Yep. Fick du som företagare följa med då på de olika, ja. delar på tävlingen med olika träningsläger och så vidare också. Yes. Nu kunde jag bara åka iväg till Tyskland Och tyvärr kunde inte Rickard följa med Så jag var där nere själv utan min tävlande Men alla andra var där Men det var mycket för att fatta lite vad det var För jag fattade inte riktigt vad det här gick ut på Hur ska jag kunna vara med och bedöma en, en, en tävlande från Frankrike liksom. ja. Men då lärde jag känna de olika plåtslagarna från hela Europa ja. Så vi umgicks i en hel vecka Kul Jag var med i deras verkstad Och vi kollade runt Jag var även i Österrike och hälsade på Faktiskt på min semester och åkte förbi en plåtslagare där och ja. var inne i plåtslagariet och pratade med hans anställda. Ja, vad häftigt. Ja, jättehäftigt. Men hur jobbar de där då? Med, för jag antar att ni pratar då just om lärlingar kanske. Och... Det är samma problem det som är. Ja, det är det. Ja, det ja. finns inte så mycket lärlingar och det är därför de gör de här sakerna. Ja, men det funkar på samma sätt kan man säga. De har ju också skolor. De har ju också lärlingssystem. Ja. Eh, I princip samma tänk. Man mm. kan nästan tro att, att alla plåtslagar och pratar med varandra i många år. Men så, så är det ju inte. Men de, det är samma tänk som vi har i Sverige. Mm. Eh, men det är samma nere i Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz. Ja, alla alla möjliga länder. Mm. Där är, det, det börjar bli lite mer lärlingar faktiskt på grund mycket av att de syns och finns. Mm. Det, det är lite coolt. Där nere är ju tävlingsmomenten är ganska viktiga. Det är, de vill, det är status ja, på är Jag tycker, är man ute och reser i Europa så kan man ju se riktigt fina, fina tak. Ja, ja, herregud. De är ja. duktiga nere i Europa. Det är inget snack om. Det är Nej. det då. Ja, det, jag tycker det är jättekul att se. Så är det. Mm. Eh, framöver här då, i Göteborg, Future Skills- Ja, det är också någonting. Det är, ju egentligen, vad ska man säga, det är Therese Bergenäs som ligger bakom själva plåtdelen där också. Mm. Och det är egentligen avknoppningar från Euroskills, mycket i Tobago. Där man bjöd in alla gymnasieskolor, inte gymnasieskolor, utan högstadieskolor för att säga, mm. i Västra Götaland för att komma och titta på, på hantverk. Uh, Future Skills är, är ihop med gymnasiemässan, gymnasiedagarna. Där elever från i princip hela Västra Götaland kommer och titta på och ska välja gymnasieutbildningar. Man kan prata med olika skolor, lärare, elever. Men där har då PVF och Therese då ställt ut en monter i förra året och kommer så att göra år också där man visar upp våra tyrke, där man mm. har ett litet tak där det står en lärling och bankar på en plåt där ambassadörerna står och pratar med eleverna mm. förra året hade de en liten tävling där de hade byggt upp ventilationskanaler typ som man skulle hysta alltså, du vet hysta ja. prick och man kunde vinna någonting alltså, cool. ja men det tycker ju sånt, drar ju sånt till sig ungdomar ja. och den monten var knöfull hela tiden det var, var elever där hela tiden så Teres och dem var helt slut på kvällen ja eh, Fantastiskt alltså. Och det är ju som så här, de här mässorna, det är ju, som jag säger, gå hem till köksbordet ta era egna ungdomar. Ja. Gör dem stolta över kanske att, att vi, alltså föräldrarna, är plåtslagare, driver i. Mm. Det är inte fult att vara plåtslagare, det är inte fult att vara hantverkare. Nej, ja, men det har man ju fått höra, eller det har jag liksom fått höra när nej, jag har vuxit upp. Inte att det är fult att vara hantverkare, men nej, du ska inte ge dig in i det här yrket. Liksom. Det, det är för. Och det hör jag ju liksom de äldre gubbarna på jobbet också. De har inte uppmanat sina barn att bli plåtslagare. Vilket jag tycker, jag tycker det är jättesynd. För det är ett jätteroligt yrke. Och det är ett, det är ett hantverk. Och det, det betyder ju verkligen någonting. Det man gör. Man sitter inte bara knappar liksom på en dator. Och, nej det nej, syns. Utan det är verkligen någonting som, det, som består. Absolut. Och det är alla, alla plåtslagare är ju stolta. Ja. Det är ju det som är. Det är det, det är det jag märkte när jag var nere i Europa. Och även... När man träffar andra plådslagare i Sverige. Alla är ju väldigt stolta. Ja. Och det är, det är otrolig fröjd att träffa stolta men det, det, ja, Jag tycker alla växer av det. Ja, men liksom, Tänk känslan när man åker runt i sin hemstad och så ser man alla tak som man har jobbat på. Fantastisk upplevelse. Jag, jag håller med dig. Jag, ja. jag, jag, skulle, jag skulle faktiskt inte vilja byta yrke. Jag är jättenöjd. Det var mitt yrkesval. Ja. Och, och prata gott om det till mina barn. Vi får se om de bara Ja, du har ju tjejer, du har ju en massa döttrar. Hur Precis. tänker du där? Ja, fast problemet med dem är att en annan har ju alltid jobbat mycket. Mm. Så jag tror de är lite skraja. Över, blir jag plåtslagare så blir jag som pappa. ju aldrig hemma. Nej. Eh, där är väl nackdelen och det är ju mitt eget fel, mm. tyvärr. Men eh, absolut, de är med på verkstaden och de har ju koll eh, vad det är. Och jag är, jag är stolt. Ja. Jag är jättestolt. Och jag är stolt över alla som jobba med mig och hos mig och ja. runt mig. Och... Ja men det ska man vara. Ja. Det är ett jättefint yrke. Det är det? Absolut. Och Själva, har, de... har du några arvtagare till? Ja, men jag har ju det. Jag har ju en, en dotter och en son. Ha. Så får man se vad som ja. händer. Men jag tycker absolut. Jag försöker pusha på det hela tiden. Mm. Så får man se vad framtiden visar. Ja så är det. <laughs> ja, men det är ett bra yrke. Det är ett framtidsyrke. Absolut, så är det. Ja, ja. Nej, vad säger det? Emelie? Nu har vi väl avhandlat mycket av eh, vår utbildning och eh, vad man, hur man kan göra för att ta emot lärlingar. Och... Ja, men jag tycker det. Eh, och är man nyfiken på mer så kan man ju gå in på www.pvf.se Just det. Och läsa mer. Då tycker jag att vi rundar av eh, detta andra avsnittet och eh, önskar alla lycka till med sina nya lärlingar. Ja, verkligen. Lycka till.